Sziasztok nekünk a Kispest, ezúttal egy háromszoros vagy négyszeres magyar bajnok tízszeres válogatott játékossal Csábi fel fogunk beszélgetni. Köszöntelek Józsi itt a podcastben. Valamint köszöntöm Kaszás Kálmánt és koncsik Tibort is, én pedig Gazsó István Hanta vagyok, és azzal kezdeném, hogy nem tudom, tudod-e Józsi, hogy összesen négy olyan játékos peredző van a Kispest történetében, aki volt magyar bajnok a kispestel, vagy nem, bocsánat, bajnok nem, játszott a Kispestben, válogatott volt Kispestről, edző volt Kispesten, és szövetségi kapitány is lett. Mert te, pont... mert te vagy az egyik. Szerbusztok, és köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ezt nem tudtam. Szintén megmondom, és köszönöm is. Ez egy, szintén egy, egy, díl az életembe, sok, sok, sok vagy divatos kifejezéssel. Áruljuk el, hogy a többi ki volt. Igen, az a kencsi, hogy ki tudnád de találni őket. Szövetségi kapitány is puskás. Ő nem volt a kis Ő nem volt. Há jó, nem gondoltam, hogy egy kvízre jövök. <gül> <gül> hát van, van segítséget. telefonos segítségem, segítségem van, vagy <gül> valami? Közönség <gül> esetleg. Kicske. Bicskeiben. Igen, a te edződ is igen, volt. Égen, volt égen, e nekem is igen. Edződ. És volt még egy, aki a te edződ is volt. E egy e nagyon rövid ideig. És amikor visszatértél Kispestre. Komora. Így van. Imre bácsi. És hát a harmadik pedig egy igazi klub legenda itt, Kispesten, Bozsik József. Bozsik. Akik ezt elmondhatták magukról, hogy. Na, megtisztelő névsor. népsor. Ami, amennyire lehet kimaxolták. ugye ebből annyi az érdekesség, hogy Bicskei Berci és Komora játékosként nem volt magyar bajnok ugye nekik ez sajnos nem jött össze. Na de hát figyelj, kezdjük az elejéről. Te 88-ban szolnokról kerültél a Honvédhoz, egy nagyon-nagyon fiatal játékos, amely 20-21 éves voltál. 80, bocs, 87 augusztusában vonultam be, akkor voltam 20, 20, 20 éves elmúltam már akkor, de elég korán kirepültem a, a családi fészekből, akkoriban ez ritkább volt, ennek is van egy ö, sztória, mert több helyen lenyilatkoztam már, hogy, hogy én, ö, és remélem nem marakszanak meg se, a szurkolók, én nem ide akartam jönni. Tehát én, én nekem a honvéd ö, nem volt a, a, a célom, és megmondom miért, nem azért, mert nem, ö, hanem, ö, hanem azért, mert akkor ezt gondoljunk bele, a mexikai vélekben is voltunk egy évvel. Igaz, hogy már a, a Détári, a Dajka, a ö, nagyanti Anti, Eszterházi ők már elmentek, de azért itt voltak a Sallai Sanyi, a Diszlű Páros, nagyon-nagyon jó csapat volt, Kovács Kálmánék, Sass hát sorolhatnám, nem szeretnék kiadni senkit, Cebandiék, Gyimesi Laciék, és én azt éreztem, hogy hát én mit keresnék itt, tehát én, én, én ebben a csapatban nem fogok tudni játszani, hát gondoljunk bele azért, azért egy nagyon-nagyon jó játékosokban álló keret volt, és abban az évben engem nyáron hívott az Aleger 1 be a Szeged, MB 2 es volt ugyan, de NB Szeged, az Újpest, és én, és én Újpest szurkoló voltam kiskoromban, mert az édesapámnak volt egy... Mindenki tovább tanult. Volt, ezt igen, ]juk. ezt akartam mondani, hogy volt egy <gül> csapattárs, aki fölkért az Újpestbe, és hát mit csinál egy gyerek 6-7 évesen, mikor kap Újpest, messz, meg labdát, onnantól kezdve Újpest szurkolóvá válik, és törőcsik, táncolytörő törő fan voltam, és az Újpest engem le akart igazolni, és én oda szerettem volna menni, aztán a homét bevonultatott 87. Augusztusában, és így utólag is örök hálám a istennek, meg a sorsnak, hogy ide kerülhettem, mert én úgy érzem, és az itt eltöltött 13 évem azért feljogosít talán arra, hogy honvédos honvédossá váltam, és az is maradok én, úgy érzem, akkor téged kinéztek akkor már. Tehát, hogy valaki lejárt szolnokra, és kibökött. De mondom, hogy ifjúsági válogatott volt, tehát nem volt? Érdekes módon nem, mert én egy nagyon vékony dongályú fiú voltam, tehát én retardáltnak mondják ezt, tehát nem akcelerre, tehát egy ilyen később típus voltam, és én a utánpótlás válogatottban nem kaptam meg volt egyetlen egybe sem. Én azért mondom, hogy egy később érű típus lettem, de akkor már játszottam két és valóban ö, több csapat figyelt, mondom, az előbb említettek is jártak, ö, és hát a Honvéd részéről is a, a Vicskei Berci bácsi volt az edző, akkor emlékszem, Sagotariánban nézett meg, vagy a Kozma Mishivá, aki, akinek ö, akivel a mai napig tartom a kapcsolatot, mert én szeretem azt nem elfelejteni embereknek, hogy kinek mit köszönhetek, ezért én próbálom a régi, Lódi Laci bácsi, aki legelőször tett be az mb 2 csapatba, Misi, aki, akinek köszönhetem, hogy a Honvédhoz kerültem, az Egervári annyi, hagyd ne soroljam, nem akarok senkit kihagyni, Mezei Gyuri bácsi volt még ilyen, tehát próbálom ezekkel az emberekkel tartani a kapcsolatot, mert én, mert én hiszem azt, hogy, hogy ez egy régebbi ö, ö, nem szabad elfelejteni, és a, igen, a Misi pedig Vácon volt, ö, tehát igen, valóban akkor már engem kiemelten figyeltek. Még azért említsük meg azt az első csapatot, amiben bemutatkoztál, így névsor szerint, felolvasom, <hül> Disztül Csábi, Csuhai, Cseh, Sallai, Sikesdi, Varga István, Fodor, Romanek, Gregor, Kovács Kálmán. Uh, meg voltál ijedve, hogy ebbe a csapatba kell játszanod? Ugye 87. augusztusában bevonultam. Igen. <hül> és hát, uh, ugye ez már 88. augusztus békés csapat. Így van, így van. Tehát azért akartam mondani, hogy még itt is kijártam a szamád létre, tehát nem egyből csöppentem bele. Tehát teljesen normális volt azért egy ilyen csapatba egyből bekerülni nagyon nehéz volt, és én a tartalék csapatban edzettem egy fél évig. Még voltak is ilyen érzéseim, hogy mit keresek én itt, amikor már az Újpestbe játszanék, meg bab-baba. Ba, ba, ba. De aztán mondom, tehát ma már ez másképp történne, biztos az emberekkel, mert azonnal állnának tovább. Én, én azért ezt megbecsültem, és beleálltam ebbe a harcba. 88. januárjában kerültem föl a felnőtt csapat keretében, és onnantól keze végig ott voltam. <kül> és ez valóban 88. augusztus első forduló, amikor a disztillaci sárgás volt, akkoriban még átvitték a sárgalapot is a következő évre, és a Berci bácsi engem talált ki belső védőnek. Hozzáteszem, én előtte soha nem játszottam azt. És annyira nagyon jó sikerült az, az első meccsem, hogy azóta is tudom, és mesélték, hogy az akkori szövetségi edző Egervári is akkor Gyuribának a pályájegyzőjeként volt kint, akkor írt fel először a Notesszába, hogy hoppát, ki ez. De aztán utána még meg kellett hívnom a csatámat, mert természetesen a disznuláció visszakerült a csapatba, és ott, ott azért még egy nem egy könnyű út volt ez, hogy bekerüljek és legyek stabil csapattag a nagyon jó nevekből álló Honvédben. Igen, ugye a... Az ősszel Bicskei lett a válogatott szövetségi kapitánya, és te tavasztól lettél Józsefnél, most már így mondhatjuk, alapember, 94-ig. Gyakorlatilag kirobbantatlan lettél a csapatból 5 évig, ami az Az három bajnoki cím, akárhogy is számoljuk. Igen, és azt köszönöm, de, de nem volt ilyen egyszerű, mert uh, valóban ott a Botjózsi bácsi, akivel szintén tartom a kapcsolatot, nagyon bátran nyúlt a fiatalokhoz. Egy picit kényszerből is már abban az időben voltak eltiltások is egy rövid ideig, de azt gondolom, hogy mi bebizonyítottuk azt, megnyertük a kupát és a bajnokságot is abban, a fél év, abban az évben, és utána jött egy új edző, pontosabban a Józsi bácsi maradt, de az ősszel, ő lemondott um, október-november körül, én úgy emlékszem, nem, decemberben a fél szezon végén, akkor jött a Ház Sándor, akinél az elején én abszolút nem játszottam, sőt, én engem vékonynak tartott, stb. stb. stb. stb. Tehát én nem voltam benne a Pixisbe, ott is meg kellett íznom a csatámat, azt hiszem egy-két-három forduló volt az, amikor nem játszottam, utána visszakerültem, és valóban kihagyhatatlan lettem. Az egy sikerült szezon volt egyébként, mert osztályzót kellett játszanunk Kazincbarcikán is, meg itthon is, tehát egy oda-visszavágos, és a következő évben jött a Gyuri bácsi, aki, aki nekünk ugye, hát nem sokkal előtte még ugye kapitány volt, egy nagyon nagy dolog volt. Most nála sem játszottam az elején, mert ő meg azt mondta, hogy az előző évi csapatra nem igazából tud most támaszkodni, és nagyon sok új ember jött. A negyedik fordulóig ez így volt. A negyedik fordulótól kezdve bekerültem a csapatba, és kihagyhatatlanná váltam, mondhatom így, sőt, a következő évben már ő a válogatottba. Tehát valóban nem kis csaták árán, de, de igen stabilan játszottam mind a három aranyérmes csapatban is. Ugye akkor te pont véget azt az időszakot, a, mert te még a Honvédba kerültél, és amikor 94-ben majd a BVSC-hez igazoltál, akkor már a Kispest Honvédból igazoltál tovább, és ugye kettő között volt Magyarországon egy rendszerváltás, és a, a magyar futballban is volt egy óriási átrendeződés, hogy a, a, az addigi nagy Honvédból, egy, egy Kft. lett, egy cég lett, egy, egy futball vállalkozás lett, és, és ez is egy ilyen nagy változás volt, hogy itt hogyan reagált erre a csapat, hogyan reagált erre a klub egyáltalán, és a, te ezeket az időszakokat végigélted. Itt. Abszolút. Ú, így utólag megmondom szintén mi ebből olyan sokat nem érzékeltünk, annyit, hogy ugye és most utólagos diskurzusok alapján a, említettem a Kozma Mishivel, a mai érdellaknak mi is, tehát sokat találkozunk, kávézunk, és és sokszor hallom tőle az akkori sztorikat, hogy miért kellett kiválni és egy KFT-t csinálni, mert ugye a nagy, a nagy Budapest honvéd az ugye a bevételeket fölélte, ugye akkor adták el, ha jól emlékszem, a Kovács Kálmánt, több százezer dolláré, és ezek, ezek úgy szépen, bocsánat, hogy így mondom, felélte a, a Budapest honvéd, és akkor úgy döntöttek az akkori vezetők, hogy megelőzve a korukat, mert ma már ugye ez sporttérvény szerint így van, hogy gazdasági társaságoknak kell működtetni az egyesületeket. Akkor, hogy ez jó döntés volt, nem tudom, és akkor jöttek a, a különböző átalakulások, jöttek a Dövfriz befektetői csoport, a bálint aztán utána ugye természetesen jött egy picit az átalakulás 94-ben, hát be valami őszintén, nem tudom, hogy ez kérdés lett volna ez, én akkor, akkor úgy láttam jónak, hogy 7 év után nekem váltanom kell, mert úgy éreztem, hogy ez most nem jó irányba megy a honvédnál, tehát ez már nem az a szintű honvéd, mint amit az elmúlt három, négy, öt, hat, hét évben én megéltem. Tehát vállalkozásként kezdett teljesen működni. Abszolút. És annak, is a, annak is a, ha jól értem, akkor egy ilyen rosszabb oldalán. Nem a, szak, a... nem a szakmaiságot láttam abban az időszakban, és azt most lehet, hogy tévedek a döntések mögött, hanem inkább egy gazdasági iracionálatást, ami természetesen a mai világban már egy teljesen normális történet, de akkoriban ez furcsa volt, hogy úgy szaladgáltunk a pályán, hogy szinte ránk volt a homlokunkra írva az árunk, mert mindenkit értékesíteni akartak hová. Akkor még nem volt szabály, tehát a lejáró szerződésű játékosokért is fizetni kellett, bár meg volt szabva, hogy mennyit, és szinte így működtünk már akkor, és ugye a fiatalok kedvéért meséljük el azt, hogy ez volt az az időszak, amikor már nem alkalmazottak voltak a játékosok a kluboknál, hanem ilyen mindenféle cégeken keresztül ilyen arculatátviteli, meg egyéb jellegű szerződésekkel próbáltak spórolni a klubok a, a játékos béreken. Tehát még volt egy ilyen átalakulás is mögötte. Abszolút gazdasági átalakulás volt, de ezt pont engem még a Honvédban nem érintett, mert 94-ben én, amikor átigazoltam Hozzáteszem a Ferencvárosi sívót, de én a BVS-t választottam. Pont a szakmaiság és a kiszámíthatóság miatt, mert akkor egy mezei Egervári dúvó vezette az akkori BVSC-nek a szakmai irányvonalát. Ott volt az először az, hogy betétitárságot kellett alakítanunk, a Honvédban még nem, de aztán természetesen a Honvédban is így alakult. Igen, az egy ilyen keszekussza, de az egészen eltartott egészen 2010-ig, én úgy Igen. tudom, tehát ez a, ugye a, a akkori kormányváltás következtében e, tisztázódtak ki a mai viszonyok az ECHO közbejövetelével, de akkoriban ez egy nagyon fura volt, hogy hogy ilyen marketing szerződéseket kellett kötnünk különböző számlát, gyűjtöttünk mindenről, a mosóportól kezdve az üzemanyagig könyvelővel egyeztettünk, tehát hát igen, de gondolom ez, ez nem egy ö, ö, újdonság mondjuk egy átlag vállalkozónak, nekünk az akkoriban nagyon furcsa volt, hogy szinte már ilyen gazdasági szakemberekké is váltunk, mert egy betéti a vezetése is, vagy akár egy egyéni vállalkozónak, és ugye vannak ugyan kötele, áfa, hogy ne soroljam, ugye voltak olyan sportvezetők, amik akkor sem tudták, mi az az áfa, a bruttó-nettó mit jelentett, mert ugye a brutto az ugye az áfával növelt érték volt a nettó, meg az áfával csökkentett érték, és ugye volt a tárgyaltam egy vezetővel, és mondtam, hogy ez, ez a nettó, de akkor ez nem ennyi, hanem brutta. Mi, mi az az áfa, hogy jön ez hozzá? Hát persze, de mi már ezt tudtuk, mert muszáj volt, mert a könyvelő felvilágosított bennünket, és hozzáteszem, a mai napig, megvan ez a betitárság, őszintén, meg nem tudok vele mit kezdeni, még megszüntetni se tudom. Voltak időszakok, amikor vállalkozásképpen csináltunk bele élelmiszerüzletet, vezettünk, 11 évig csináltam, utána mással is, de most több éve már ilyen nullás bevallásokat hajtottunk, egyszerűen nem tudom megszüntetni, tehát nem, majd kérek tanácsokat, ha lesz valakinek ilyen. <gül> a, azért még térjünk vissza egy pillanatra a Kispesti korszakodra, mert egy dolog nagyon megmaradt itt minden szurkolóban, és szerintem erről majd az adás későbbi részében külön is fogunk beszélni, hogy te mekkora egy hajítógép voltál, ezek a, a szögletszerű bedobásaid, ugye Am itt, amit majd szerintem belinkelem az adásnaplóba, a Sandori elleni idegenbeli mérkőzés, tehát a visszavágó, ahol először egy gól ugye, bedobásból, amiből egy ön gólt rúgtak, és utána pár perccel később meg az ötös sarkáig hajítottad be, onnan a Negraú fejesét, a pályuká, mert, hát, hogy fogalmazok finoman, kivétel, a... egy életet vett el tőlünk szinte, hiszen ott a. Háig érthetetlen, hogy hogy ért oda. Hát ott, ugye ott a bajnokok ligája nyolc közé jutott volna az a kispest, ami az olasz bajnok kiejtésével, ami egy egészen többenetes. Abszolút keveset, beszélünk manasság erről az állapotról, mert én is azt gondolom, hogy ez egy borzaszó, közel álltunk hozzá, és ez nagy mértékben befolyásolta volna szerintem a klub jövőjét, akár az előbb említett KFT i is. Nyolc közé csak magyar játékosokkal, akkor szerintem Európa legjobb égpárosát felvonultató Vialli Mancini páros ellen az utolsó negyed órában a térféle nem jöttek át, és akkoriban szintén egy top edző, Vujadin Boskov által vezetett Sandória akkor még nem voltak az edzőknek ilyen zónái, és szaladgálta az alapvonaltól a felezőig, és küldte visszavédekezni a két extra csatárt. Tehát, hogy mi egy ilyen helyzetbe tudtuk hozni az akkor később döntőt játszó szandóriát, mert azt hiszem a barcelona játszott játszottak döntőt. Tehát máig, a, máig elképzelem azt, hogy, a, hogy azon a döntő nem a Kuma, hanem a plókai rugja azt a szabadrugás volt. A. <gül> <gül> és mi az azt a döntőt. Igen, ez már fikciós, rajnos. És érdekes módon valóban a, a, akkoriban még azért Magyarországon nem voltak divatok ezek a sajtótájékoztatók, ezek külön megállítottak mikrofonnal a kezükbe a, a, a tévések vagy a rádiósok, de ott Olaszországban már az volt, és engem hívtak a, a sajtótájékoztatók, és ez volt a kérdésük, hogy hol tanultam meg ekkorát dobni. Egyébként valóban most így utólag visszanézve, én is a youtube on megnéztem, Hát a hosszúra dobtam át, tehát ez egy, nem, nem tudom, hogy hogy, hogy, hogy hogy sikerült ez, de ma már azért látom, hogy vannak például, ha jól tudom, Liverpoolba is az Arzenálna is bedobó edzők, tehát a bedobás gyakorló, és látom, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapnak magyar bajnokikon is a nagy bedobások. Akkoriban ez nem volt annyira hangsúlyos. És hát természetesen nem tudok rá választ adni. Én atletizáltam egyébként, amikor általános iskolában egy sportagozatos általános iskolában jártam, Kultúi Annáuti általános iskolának hívták szolnokon, nem engedtek futballozni, nem tudom miért, atlétika, torna, így utólag nagyon hálás vagyok ennek a két sportágnak, mert sokat kaptam, az alapokhoz, az atlétikában, és, és valahogy a kis kislabdadobásból is, tudom, hogy egy másik technika, de abban is nagyon, nagyon jó voltam, tehát lehet, hogy valamilyen kapocs van ez a dobás és a kislabda között. Ezt használták az edzők akkoriban, ezt a? tudták rólad? Tudták. E Eleinte még én se tudtam, tehát öm, amikor egyszer aztán, már nem emlékszem így konkrétan, akkor utána már, utána már igen, tehát amikor ö, nem a Szamdúria meccs, már szerintem a Szamdúria meccs előtt is volt erre példa, amikor látta egyet, nem nagyon hangs Tettek rá hangsúlyt az edzők akkoriban, mint ahogy előbb említettem. Ma már, ma már azért még ott is el tudok képzelni, hogy egy, egy csapat azt szerint igazol, hogy na, legyen egy nagy bedobója. Vagy úgy tesz be a kezdőbe játékost, hogy legyen egy nagy bedobója, mert nagyon nagy hangsúlyt fektetnek ma már szerintem az átmenetekre és a pontrugásokra és a pontrugásoknak az egyik része a pont a bedobás is. Ha már szóba került a, a Szamdoria meccs, akkor megkérdezném tőled, hogy melyik volt a játékosként a legemlékezetesebb mérkőzésed a Honvédbe vagy Kispestbe. Tudom, hogy sok volt, de... Ezt akartam mondani, mondani nagyon so, olyan, amelyik... sok volt. Dehát többet is mondani. Egy, egyértelműen a Szamdória közéük tartozik, mert mint ahogy az említettem, tényleg olyan játékosok ellen játszhattam, akik akkoriban vagy az Európában a legjobban, legmagasabban jegyzett játékos edző volt. Meg ahogyan megjelentek itt a... a Bocsik stadionba, bocsát, akkor stadionnak hívott, ők nem úgy hívták, ők csak azt mondták, hogy egy futballpálya, tehát szép elegáns téli kabátba megérkezett az egész csapata, hogy leszálltak a buszról, már szerintem ott egy hatalmas nagy plusz volt, és ezt a csapatot mi meg tudtuk itt kettő egyre, és az, az, az egy csodálatos élmény volt a hazai meccs, ahol kettőegy nyertünk, és a, az utolsó percek egy közönség őrjönk, és bocsánat, hogy így mondom, szurkolók, hatalmas őrjönk, Belerúgtunk egy labdát, már őt, tehát akkor tudtam meg, hogy tulajdonképpen e, a futball miről szól, mert e, akkor már a AD állt a kapuba, e, mert ugye a tarlósit kiálltották, és minden egyes olyan hárítás, és e, egy, egy csodálatos hangulat volt a stadionban, és az, az egy, az egy örök, örök élmény volt. A kintit azért nem mondom, mert ott sajnos kiestünk, de közel álltunk a továbbításhoz. E, Nyilván voltak nagyszerű élményeink, amikor Teltháznál a ferencárost vertük meg kettő egyre többször is. Emlékszem, amikor a Hamar Pisti neki a kapufának, és utána se tudta, hol van. Volt ilyen is. Nem azért, mert, tehát, hogy meg hát nyilván a bajnoki címek, tehát azok, azok is nagyon maradandóak akár a, a Diósgyőri mérkőzés, amikor öt 1 nyertünk, 5-1, es és akkor igen. bajnokok lehettünk, és, és hazafelé több helyen álltunk meg, és utána el kellett rendelni a, a csárdáknak az újrafestését a Pesgő fürdők miatt, tehát ezek, ezek mind, mint igaz, hogy ez nem konkrétan meccshez köthető, igen, tehát maga, maga az is, amit az előbb említettem, hogy én fölkerültem egy Budapest honvédhoz, ahol az előtte lévő évben adták át az új stadion csodálatos világítással, és én azon csak katonaruhába kint voltam egy honvéd tatabánya meccsen, amikor még csak a sorkatonaként, de már az a, azzal a tudattal, hogy a honvéd családhoz fogok, vagy legalábbis akkor még nem tudtam, hogy mennyi ideig, de akkor még. Tehát mind-mind olyan, olyan élmény volt számomra, amit soha nem fogok szerintem elfelejteni. De ha most egy meccset kellene mondanom, mert a biztos, hogy te szorítod a homlugomhoz, akkor ez a Szamdóri itthoni mérkőzés. És a, ugye akkor te a, a BVSC-ben még játszottál egy kupadöntőt pont ellenünk. Ugye lett egy újabb elbukott kupadöntőt, hiszen előtte két évvel a, a Fradi ellen itthon Sajnos a karlapozós meccsen is elbuktunk egy kupadöntőt. Majd utána a bvrc től te Izraelbe igazoltál, ha jól emlékszem, talán egy Jó. évre? Igen, ez egy. Hát ez egy megint egy olyan történet, hogy akkor, az említettem, akkor már én úgy éreztem, hogy váltanom kell, hét év után, de azért nem. Nyilván az ember nem tud elszakadni érzelmileg egy honvétól. Mai napig nem. <laughs> És ennek azért vannak sok-sok olyan vonzata, majd ura még gondolom később kitérünk akár edzőként, is, amikor honelem meccseltem, vagy meccselek. Tehát visszatérve. A kupákkal nagyon szerencsés nem voltam. Sok kupa döntő játszottam, a is játszottunk Tatabányán a Pécs ellen. Ott is, sajnos a Pécs nyert játszottunk a Fradival a gyominóz, és akkor ilyen oda-visszavágós mm. mérkőzés volt. Az első meccsen kikaptunk három óra az úton, Ott még játszottam a visszavágon, azonban, hát akkor volt ez a 94-es. Eligazolok, nem igazolok el, és aznap engem fölhívtak a vezetők, hogy azt hallják, hogy én el akarok menni, megyek vagy nem megyek. És én mondtam, hogy megyek, akkor nem játszhatok délután, és akkor így le lettem idézőjelbe tiltva arról a meccsről, bár hozzáteszem ők azt hitték, hogy a Fladiba megyek. Nem oda mentem, hanem a bvs be A BVS egy kicsit más volt, 13 adik volt, amikor oda kerültünk, Vince pilu mentünk át, később az Orosz felé is csatlakozott hozzánk, tehát ott egy jó csapat alakult, és 96-ban egészen a bajnok még jutottunk, a sokáig versenybe futottunk a Fradival. és akkor volt ez a kupa döntő is, amikor az első meccset még nyertük egy nóra a Szőnyúton 11-es gólommal, a második meccsen pedig itt a 94 negyedik, meg 5 meg 6 a Púr Sándor hosszabbított sokat, pillanatok alatt kikaptunk 2-0-ra, és ezáltal a Honvéd nyerte meg a kupát. Ennek volt egy sztori, egy termesért, nem gondolom ezzel, hogy a 1-0-2-0, egy percen belül volt a két gólszint, ez felfoghatatlan volt számunkra, és volt egy elgurult labda, miután a komodilacinak, aki szintén Onvédban is játszott velem, de a bvs ébe játszott, akkor már rákiabáltam, hogy Laci szaladjál már labdája, és akkor visszanézett rám, nagyon elfáradt fejjel, hogy, hogy minek? Hát egy 0 hát lesz hosszabbítás, mondom, te hülye, már kettő. Tehát, és akkor rám nézett, hogy már kettő? Hát mondom, már kettő. Tehát ennyire közel volt a két gól ez egy sokként éltük meg, nem csak mi gondolom a vezetőink is. És igen, utána ez 96 ba volt, akkor nyáron, 29 évesen, én akkor úgy éreztem, hogy nekem lépnem kell. Előtte való évben volt egy bázedi meg megkeresésem, akkor még a mezei nem engedett el a vagy vagyis komoly pénzért engedett volna el, de akkor, akkor nyáron végül is belátta, hogy 29 évesen el lehet menni, és akkor Izraelbe igazoltam. Én ott két évet írtam alá, csak egy év után a feleségem itthon szült. Pontosabban jött a kisebbik lányunk, Hazajöttek, Úgy volt, hogy majd jönnek utánam ki, de amikor kint voltam ott egyedül, úgy döntöttem, hogy mit keresek én itt, amikor otthon is lehetnék, és akkor hazajöttem, és hát akkor kerültem az MTK-hoz. Őszintén megmondom, az ember, vannak olyan döntései, amit utólag megbán, hát ez az egyik, ez, ez volt. Még az volt. Egy, egy nagyon komoly MTK-t építettek ott. Így van. Tehát az hogy, az, hogy ott gondoltak rád, az egyértelmű volt, hogy, Így hogy egy van polcon vagy már fölül. Így van, de már előtte való évben is akartak nagyon oda vinni A Várszegi Gábor MTK épült akkor. Egyébként az ember szerintem megelőzte a korát, és geniálisan épített föl akadémiai rendszertől kezdve válogatottak elérő létrát, hogy kik és kik legyenek a a válogatottban, mondjuk az első ember, vagy a szövetségkapitány, és hogyan tudják a legjobban értékesíteni majd a játékosokat. Akkor nyáron már engem nagyon szerettek volna, csak akkor én már elég érkeztem Izraelbe. Amikor akkor egy év múlva hazajöttem, akkor viszont derültékből a villámcsapás volt, idézőjebe, mert azért azt tudni kellett a Gáborról, hogy aki neki egyszer nemet mondott, az utána már nem jöhetett szóba. De aztán volt nekik egy Rosenborg elleni Bajnokok ligási elejtező, ahol a Lőrincemi megsérült, és a Korolovski volt fiatalként, és azzal nem mertek neki menni, és akkor arra a rövid időszakra engem leigazoltak. Nekem a bajnoki volt a felkészülési mérkőzés, ahogy Garami Józsi bácsi fogalmazott akkoriban, de ez egy nagyon rövid időszak volt, mert utána, miután az Emil fölgyógyult, akkor én onnan kiszorultam a csapatból, de én bíztam magamba, hogy majd megvívom ezt a csapat, csatát, de nem vívhattam meg, mert utólag kiderült, hogy tekintettem az előző évi eseményekre, én ott, akkor csak egy, egy, egy kanál voltam, amit, amit, amit használtak, és utána eldobtak. Ezt, ezt kihasználva tulajdonképpen én a télen mindenképpen el akartam jönni, és akkor kerültem vissza Honvédhoz 2098 januárjába. Akkor igaz kölcsön, de nagyon nagy örömmel jöttem, mert akkor meg bajba volt a Honvéd, a mora Imre bácsi vezetésével kieső helyen volt, és bent kellett maradni. Hár Istennek sikerült. Igen, ugye akkoriban az MTK-nál divat volt az, hogy, a, hogy tele volt jó játékosokkal, és a félembi egybe kölcsönbe játszottak. Tehát nem tudom, emlékeztek -e akkor ott a, a Preisingert is nem sokkal korábban, vagy később vették meg, vagy talán pont abban az időben. Igen, a Csertője úrél is így került velem együtt, a Csilla-Krisztián, tehát sokan voltak így. Én megmondom, ezért mondtam az előbb, hogy nem érem, nem haragszanak meg az MTK szurkolói, bár mert velük nem volt semmi problémám, de az MTK akkor ez guztustalan módon csinálta, lemerem így nyilatkozni. És én azért hagytam abba 34 évesen a futbalt, miatt. Tuk, mert egyszer nem tudtam tőlük szabadulni. Tehát mindig csak kölcsön akartak, hogy még hosszabbit csak, még hosszabbit csak. Hát, egyszerűen mondtam, hogy aláírok 30 évet is, vagy 20 is, csak írjuk bele, hogy akkor mindig mehetek ingyen. Nem tudtam tőlük szabadulni, és akkor egyszer csak jött 2001, amikor edzőnek hívtak szolnokra, és akkor úgy döntöttem, hogy na, akkor ezt ebből elég. Pedig hát mind az alkatomból kifolyólag tudtam volna még egy jó pár évet játszani. De valóban így volt, az MTK akkoriban erre specializálódott. Nem titkoltan ugye még ebből is pénzt kivenni. Tehát most már ez történelem, így utólag lehet, hogy az ember tudja, hogy leesik a lóról, akkor nem ül fölre. Ennyi. Hát ugye 2000 májusában játszottad az utolsó meccsedet a Kispestben, egy idegenbeli ülő úti meccsen, ahol ahol igazán emlékezetes sikerült az utolsó perceid ráadásul a <gül> hát csapatba. Akkor, igen, de akkor én még nem tudtam, hogy az lesz az utolsó metsem a Honvédba. Igaz, hogy, mert ugye 98. januárjában az Imre bácsiék kölcsön egy fél évre, akkor a nyáron még egy évre, tehát 99-ig, és akkor 99 nyarán én megint kimentem Izraelbe egy fél évre kölcsön a Bersevához, én ott voltam kint egy fél évig, csak ott utána voltak problémák a klub körül, és a télen hazajöttem, és megint a Honvédhoz jöttem vissza, akkor már a Reszeli Sós Mi? Pista bácsi, vagy nem tudom, hogy, hogy ő már meghalt azóta, volt az edző, és valóban egy olyan fél évünk volt, amikor már fizetést alig kaptunk, késtek, tehát akkor már egy nagyon problémás időszak volt, és akkor játszottam az utolsó, de akkor én még nem tudtam, hogy az nekem az utolsó, mert ugye, kölcsön voltam, de akkor még szó volt arról, hogy majd ez folytatódik, majd megint kölcsön, ezt akkor már két éve kölcsön voltam, minden évben megismételték. Tehát akkor, amikor ez történt, kiállítottak egy Szűcs Lajossal lévő összeöröfenés. Szűcs -micsivel. A, a kapussal, nem? Nem, játékossal vesztél össze, két hatos veszett össze egymással. Igen, de azt hiszem a Lajos is benne volt. Ott volt lejeden, leszette a labdát, És akkor ott elkezdett lögdösni engem, én meg visszalögdöstem. Tehát, igen, egy ráncig a ezt. Igen, akkor... tehát ott egy picit ilyen, ilyen adok-kapok volt, nem csak kapok meg adok, hanem adok-kapok. E, és akkor valóban kiállítottak, de akkor én még nem tudtam, hogy ez, a, ez lesz az utolsó, mert sem, pláne nem a Honvédban, de aztán a nyáron jött a más is. Ő már, ő már azt mondta, hogy van nekik saját belső védőjük, ők nem vesznek kölcsön. Nyilván ezt tudomásul vettem, akkor még a haladás hívott, de én már nem akartam lemenni, pláne nem úgy, ahogyan az előbb említetten a MTK megint csak így a kölcsön, oda kölcsön, és akkor meg is megkeresett a Simon Tibi, a bvs nek volt az edzője, MB1B-be, hogy kezdjem el az edzősködést mellette ilyen pályedzőnek, illetve kapok egy utánpótlás csapatot is, az U14-eseket kaptam meg, a 1986-os születésűek, arra nagyon emlékszem, és akkor el, délelőtt edzettem a felnőttek délután edzősködtem már a, a gyerekeknél, és akkor, akkor tulajdonképpen így, így lett az, hogy az az utolsó meccsem lett a Honvédban. De miatt még tovább mennénk a kispesti korszakodba, te válogatott is lettél, ugye még Jene a 93-ban, és ugye az nagyon érdekes, hogy tíz, tízszer voltál válogatott, de négy különböző szövetségi kapitánynál, Valahogy az is megint egy olyan időszaka volt a magyar futballnak, amikor jöttek-mentek a szövetségi kapitányok. Igen, ez egy nagyon érdekes időszak volt. Nem a fénykorát idézik a magyar labdarúgásnak. Sajnos ott volt, nekem sérülésem is, mert egészen 95. decemberig volt a medző, baj, bocsánat, válogatott. Ott voltak például, amikor átkerültem a BVSZ-hez ott volt, nekem egy elég makacs boka sérülésem meg kellett műteni, illetve utána egy térd belső szalag megnyúlás, nem, azt nem kellett műteni áll Istennek. Tehát ott mondhatnám ezt, hogy talán egy, lehetett volna ez egy több válogatott meccs is, sőt, abban az időben azért kevesebb válogatott meccsek voltak, mint az idő, vagy, vagy mostanság. De arra büszke vagyok, hogy azért négy kapitánynak is benne voltam a Notesszában, illetve a fejében, illetve a csapatában. Még akkor is, hogyha nagyon büszke vagyok arra, hogy akkor egy jenei Imre fedezett fel, aki aki aki akkor azért Európában egy magasabban jegyzett kapitány edző volt, aztán utána jött a Zöcsi bácsi, aki egy hatalmas élmény volt számomra, és ugye mi kispestiek azért valljuk meg őszintén, hogy ö, nekünk azért ő még, még mást jelentett, ö, mint, mint bárki másnak, tehát ő oda járt közénk, oda járt az öltözőbe, bejárt a, a, a szertárba, bejárt a pályán, az edzéseken ott volt, és, és ugye azt tudjuk, hogy ö, az előző rendszerben egy mesterségesen lenyomott ember volt, tehát nem lehetett róla... Ö, Bocsánat, felhájpolni, mert, mert, mert ő volt a, bocsánat, a katona szökevény magyar. De nekünk, nekünk ahogy egyre többet közöttünk volt, 90 es évek elejétől, és 93-ban már emlékszem, hogy odajárt be az öltözőbe, a kuszell akkor a. Akkoriban a klubelnökségének tagja volt. Igen, a... tehát ő mondhatnám azt, hogy amikor szövetségi kapitány lett, akkor csak bennünket ismert. Tehát ö, csak a honvédosoknak a nevét ismerte. Hát mondhatnék erre most példát, talán így utólag el is mondhatom. Sokáig nem mondtam el ezt róla, mert, mert ö, féltem, hogy megharagudnak rá, de talán elmondhatom, hogy volt egy olyan sztori, amikor az utolsó mérkőzésre készültünk a bajnokság megnyeréséért Diósgyőrbe, Györbe, 93 júniusában, nem tudom mikor volt pontosan, akkor előtte szerdán volt egy elbéselejtező elejtező meccsünk Izlandon, és az, az öcsi bácsi volt a kapitány. És kint volt a meccsünkön, a csepelle játszottunk aztán szemőt valamennyire nyertünk, engem a szünetbe lecseréltek mellett kifordult a bokám, és hát a meccs után oda hívtak a vezetők bennünket, négyen voltunk, ha jól emlékszem, Honvédból válogatottak, hogy ne menjünk ki. Hogy ez nekünk ez a legfontosabb a jövőheti heti a Diós -Györi meccs. És akkor én mondtuk, mondtuk, hogy hát itt van az öcsi bácsi, bácsit, hívják be, és akkor beszéljük meg vele, de erre nem került sor. Kimentünk mindannyian, edzettem is, én is. Az enyém még egy idézője id id id eladható történet volt, mert mondom, látta, hogy a szünetbe le lettem cserélve, de kedden oda jött hozzám a meccselőtén a hogy hogy. Hát nem mondom, hogy hogy hívott. Kálmán <gül> <Elment> te tudod. <gül> kecske csinált. <gül> De, na mi van Kecske csinált? Nem tudom miért, gondolom az alkatom miatt. Mi van a bokáddal? És akkor én mondtam neki, hogy mondom, öcsibácsi, jó lesz, elfáslízzuk, letépezzük. És akkor a következőt mondta, nem baj, nem kell neked itt most holnap, oda leülsz mellém a padra, neked a hétvégén kell játszanod Díos Győrbe, meg kell nyerni a bajnokságot. Majd játszik helyetted az a Jimmy. Ez volt Jimmy, egyébként, Simon Tibi. Tehát, tehát ezzel, ez, és remélem, hogy ez egy, ez egy olyan történet, ami, ami őt annyira jellemzi, hogy ő nagyon-nagyon a, a, mondom, bennünket ismer. Tehát, és ezért én nagyon mai napig is nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen kaliberű emberre, vagy egyáltalán vele személyesen ilyen aspektusba is kerültem, van a mai napig egy Képem, amit kapott, kaptam tőle a saját aláírásával, hogy sok szeretettel Csábbi 93 nem tudom mikor, márciusában. Tehát nála is voltam, aztán utána Verebes Józsi Bácsinál is voltam, és utoljára pedig a Mésző Kámánál voltam. 95-ben, sőt, arra büszke vagyok, hogy azon, az, azon a meccsen, amit akkor szintén nem tudtam, hogy az utolsó válogatott meccsem, egy Izland ellen a Fáji utcában egy órára nyertünk. Igen, Nilés Igen, akkor a Béla volt a Csékát, de lecserélték, és rám került a karszalag, és van egy, kép, egy csapatkép a meccs végén, ahol én vagyok a csapatkapitánya a válogatottnak, ez egy, szintén egy olyan relikvia, vagy büszkeség, ami, ami szerintem nem sokaknak adatik meg, de akkor még szintén nem tudtam, hogy ez nekem a, az utolsó válogatott meccsem lesz, akkor jött a Csank János, ő pedig már nem bennem gondolkodott, de, de ez olyan érdekes, mert, mert ma, már, ma már, hogyha történne egy ilyen, akkor a játékosok dúlnak, fúlnak, hogy miért nem, én pedig tiszteletben tartottam ezt a döntését, és a mai napig nagyon nagy respektem van a csankmester irányába, akármikor találkozunk, kezet fogunk, beszélgetünk. Őnek ez egy teljesen természetes döntése volt, amit tudomásuk kellett vennem, így utólag azt mondom, hogy lehettem volna többször is válogatott, de ő nála már ez, ez nem volt. Miatt Tessz... áttér, Pilat, Kálmán, miért áttérnénk az edzőségedre, meg a Kálmán kérdésére. A Öcsi bácsi, ugye nem edzett soha magyar csapatot, kivéve ezt a válogatottat. Ez pár meccsig tartott, ha jó, hiszen négy meccse volt a válogatottnál. Igen. Milyen edző volt ő? Hát nehéz ebben a négy meccsből következtetéseket levonni, mert ugye nagyon röviden találkoztunk velük. Akkor már azzal, hogy a görögöktől itthon kikaptunk, és most ennek aktualitása van, mert a görögökkel játszunk, bár nem tét meccsen a görögdöktől kikaptunk a jeneivel, egy itthon, az annak nagy tétje volt, mert ha nyerünk, akkor nagy szanszunk van a, az amerikai világban, aztán világban sejtezőt, 94-ben Amerikába kijutni. De onnantól kezdve elszálltunk. Tehát ott már ezek a meccsek voltak svájc ellen, ott még sérült, sérült is voltam, tehát ott azon nem is voltam svájc vagy svédek, nem tudom kivel játszottunk az öcsi bácsi idejében. Viszont Írországban, Izlandon és Oroszországban játszottam nála, de elszálltunk, idézőjelben mondom, és ez emiatt nagyon kevés összetartás volt. Tehát nem úgy, mint most, hogy vasárnap bejövünk, és akkor csütörtökön, meg másnap jövő hét keddig ott vagyunk. Például az az előbb említett rejkövi meccs. Hát vasárnap szombaton még bajnoki volt, hétfőn kirepültünk, szerdán lejátszottuk a meccset, csütörtökön, meg ma itthon voltunk, mert szombaton játszottunk a Diósgyőrrel. Tehát a nagyon rövid idő állt Moszkvába, ráadásul úgy is, hogy voltak játékosok, akik oda csatlakoztak be utánunk, Döme például, akkor emlékszem, Moszkvába jött utánunk, már edzettünk, amikor megérkezett egy fekete volgával, azzal hozták ki, és, és még csesztettük is, hogy, mert tudtuk, hogy a Döme az egy nagy kocsi e, mániás és mondtuk, hogy ez az új autó. Tehát, e, tehát más, nem, nem volt igazából úgy alkalmunk, mint edzőt megismerni, e, nem mondhatok sem rosszat, sem jó, jót róla, egy nagyon, nagyon szerethető, nyilván egy hatalmas, nagy futballtapasztalattal bíró ember volt. A legnagyobb gondja szerintem az volt, hogy alapvetően ő nem nagyon ismert meg mindenkit ilyen rövid idő alatt, és ezért támaszkodott úgy inkább ránk, Ö, honvédosokra, Pisont Pistire, Bánfjanira, Duró Józsire. Nem is tudom, még nem akarok kiadni senkit. Hamar akivel. volt még ott talán. Igen, Pilú volt, igen, a Hamar Piló ő tette, Béla. először Írországban rúgott két gólt hamar pistégen. Ehhez csatlakozna az én kérdésem. Pontosan ez az ír meccsre ugye fél időben vezetett kettőnúra az ír csapat, és második félidőbe időben megfordítottuk négy-kettőlet. És az érdekelne, hogy a szünetben mit mondott Bácsi. Elmondhatom? Hogy nem? Te szerintem ezt tudod. Azt gondolom, hogy az ő nimbuszát nem fogom lerombolni, mert szerintem inkább azt gondolom, hogy az ő nagyságát fogom mert nagyon keveset beszélünk erről. Igen, a negyedik verze már 2-0 volt, de hozzáteszem a mérkőzés előtt, akkoriban még szokás volt ilyen szőnyeget leteríteni a, a stadionba, és a kezdőkörbe kísérték be őt és a Jackie chaltern mert ő volt az ír kapitány, és egy David Oléri nevezetű játékosnak volt a búcsú mérkőzése ez. És amikor bemutatták, a, hogy Kapitány of the Hungarian Football Team, Ferenc Puskás, akkor az öreg, ott a, mi ott melegítettünk mellettük, tehát láttuk, sikítozott a stadion, őrjöngött a stadion Dublinba. Ez egy, nekünk is egy nagy különleges élmény volt, meg hát láttam, hogy a, a csi is elérzékenyült. És hát sajnos a negyedik pénzben 0-2 volt, pontosabban 2-0, nem ide, és hát akkor megvallom őszintén meg is ijedtem volt, ott az írekné egy hatalmas, nagy, magas Queen-nek hívták ezt a csatárt, és majd mindjárt mondom a válaszod, bocsánat. És nem én voltam rá kijelölve, de nem mondom a csapattársam nevét, a harmadik, a negyedik szögletnél mondta, hogy kicsi, akkor most te jössz. <tosz> és akkor mondtam neki, hogy hát mit csináljak vele? Hát körülbelül a köldök értem, még én is. És akkor annyit mondott, hogy semmit úgyse tudsz. Na mindegy, tehát ilyen hangulatban játszottuk az első 15-20 percet, aztán a szünetben bejött a csi bácsi és csinált cserét. Ugye bejött a hamar pityú, és hát ugye szerintem ő is picit a, a, ebben a stressz, vagy ebben a sok, sokban annyit mondott, hogy na látjátok, lehet itt gólt rúgni, már mi is. És hát ezt olyan szinten komolyan gondoltuk, hogy a második félőben sikerült négyet rúgnunk, és... és és hát uh, nyertünk meg egy olyan mérkőzést, ahol még a knézienő is rácsodálkozott, nyugodjon ő is békében, mert ő azért arról uh, nem feltétlenül volt híres, hogy dicsért volna bennünket, de azon a meccsen még ő is megtette ezt, főképp a második félidőbe, és uh, hát tulajdonképpen uh, tényleg egy parád és produkálva tudtunk hogy nyerni, és elrontottuk az ő ünnepüket, és nagyon nagy öröm volt, ahogy az öcsi bácsi megélte, akár a vacsoránál, vagy a vacsora után, nagyon, nagyon büszkék voltunk magunkra, meg természetesen arra, hogy egy puskás a kapitányunk, mert mondom, nagyon-nagyon szerették bárhol a világba megfordultunk ö, együtt, nyilván azt tapasztaltam én, amikor ott volt velünk, vagy mi voltunk vele, inkább úgy mondom. Hát ez nagyon szép. Hát az mindig, mindig lehet újabb és újabb történeteket hallani, és ezeknek mindig nagyon örül az ember. Tibor. Igen. Most úgyhogy én végighallgattam a Józsinak így a játékos pályafutás, az én fejemben van annyi kérdés, hogy az életben nem végeznénk ez a podcast de egyet, vagy kettőt lehet, hogy meg kell kérdeznem. Tehát amikor 88-ba visszakanyarodunk, ide kerültél a Honvédhoz, de hogy rúgtad a 11-eseket? Yeah. Nem nagyon rúgtam 11-est egyébként. De pont ez a bajnóság volt, ami nagyon speciális, és ja, a, a, a 11-es rúgások miatt nyertünk bajnoki címet, mert igen. Azt akkor úgy volt, hogy a döntetleneknél következett a 11-es rúgások, és azt hiszem, hogy hét Ket alkalommal. Igen, és kettő, egy pont lett belőle. Igen, igen. és egyetlen egyet buktunk el Dunói városban. Azt azért emlékszem, azon a meccsen ott voltam, ez azt hiszem 89 május, és azt az egyet buktuk el, ezt a tizenegyes párbajt, és végülis ezek miatt a két pontok miatt, mert három pontos volt a bajnokság, csak ez a tizenegyes rúgással így még kaptunk így kettőt, és így nyertünk bajnokságot, és ott te is rúgdalattál szerintem 1-eseket. Azt hittem, most azt mondod, hogy Dunajasban én hagytam ki azért, hogy nem, tönké. nem, nem. De bevallom neked őszintén, hogy rugdostam rugda igen, de őszinte vagyok, nem emlékszem rá, hogy, hogy, hogy uh, hogyan, meg milyen. Azt tudom, hogy akkoriban a Diszlu védett, és a Peti nagyon-nagyon jó védte ezeket. Tehát a, az, hogy igen, én is úgy emlékszem, hogy hat-egy volt az arány, tehát ha hatszor mi nyertük Égen. a 11es párbajt, egyszer kaptunk ki, ebben azért a Petinek volt. Hát nyilván, aki berugdosta azok is, tehát lehet, hogy még nekem is, <gül> de így utólag őszinte, őszinte vagyok, nem emlékszem úgy rá. Arra emlékszem, hogy én nem nagyon voltam tizenegyes rúgó, nem azért, mert nem rúgtam jól, hanem én ilyen szempontból egy picit ilyen izgulósabb típus voltam, és ez szerintem egy pszichológia is a 11-es. Nem jól indult nekem ez, ugyanis 80, nem tudom hányba, 18-19 évesen a Debrecennel Szolnok Szolnoki Máv mt játszottam mb 2 és a Debrecennel játszottunk kupameccset. És eljutottunk, a, a nagy dolog volt az MB1-es Debrecennel, azt hiszem, még a Lakatkarcsibácsi volt az edzőjük, 11-esekig hát alatt ki, kijelöltek, hogy én vagyok az egyik rúgó, oda mentem, és azt mondtam, hogy hát hagyj az utolsót, hátra addig eldől, nem dőlt el, és az én 11 múlott az, hogy tovább jutunk, vagy nem, és hát kihagytam, és mert folytatódott, nem, nem estünk ki, csak folytatódott a 11-es rúgásorozat, az utánam lévő kirugt, kihagyta, de ő egy idősebb játékos, tehát ezáltal kiestünk, és az úgy engem megtorpasztott, már bocsánat, hogy így mondom, a 11-es rúgásoknál, ennek ellenére a BVSC-ben én voltam. Egyébként az is érdekes, mert nem én voltam akkor kijelölve, hanem a farkas bringa a honvédelem, ellen, csak a bringa akkor nem játszott, nem volt kezdő, de amikor már a 11-ese került a sor, akkor már pályán volt, csak ez akkor a nagy kavalkádban nem jött ki, és ugye annyira egyértelmű volt, hogyha 11-es azt én és utána beszéltünk, hogy pont, hogy akkor már a bringa pályán volt, tehát ő is elviekben Rukatta volna, de azt mondom, így visszatérve, őszintén megmondom, nem. Nem emlékszem rá. De azt tudom, hogy abban az egy évben így voltak a pontok. És utána azt visszaállították, nem tudom, hogy miért. Hát sokat számított, a jól A másik, ami még nekem nagyon fontos kérdésem, hogy említetted, hogy a, akkor 89 bajnoki címekup a győzelem, akkor a 91 bajnokság, de közben 90 osztályozó, ez, ez hogy a bánatba jött össze attól a honvédtől, akik olyan nevekből álltak, hogy, hogy hogyha most felsorolnánk, szerintem senki nem értené, hogy miért játszott, osztályozott 90-ben honvéd. Igen. Hát ez egy folyamatrésze volt szerintem. Ugye megnyertük a bajnokságot 89 nyarán, kupát is, és az ősszel úgy, úgy elment eligazott a Kovács Kálmán, tehát úgy elkezdtünk fogyni, és gondoljuk vissza egy Benfica elleni backmatchen mert előtte még azt hiszem tovább jutottunk a Bojvodin ellen, én már nem is tudom az, mikor, mikor de mindegy, a Benfica ellen itthon kettőnúra, idegen, mert meg hétnúra kaptunk, és akkor a Bot le akart mondani, de a télig ő maradt. De akkor emlékszem, a Benfica ellenként Liszabonban már, már nagyon fiatalok is játszottak, a Sallai Tibi, a Borgója Pista, tehát akkor ők még, nekik nem volt meccs a lábukba, tehát akkor már nagyon szét, bocsát estünk a csapat illetően, és a tényleg jött egy új edző, a Ház Sándor, aki a kis Milánt akarta velünk csinálni, minden Máland, Milánt meccset néztünk minden, minden héten, ha az MB2-esekkel játszunk, akkor a MB1-esek ellen 3 0 kell nyernünk a, a felkészülési meccset, az MB2-es ellen 6 0 az MB3-os ellen meg 12 0 és ez mindig így volt. Tehát a felkészülési meccseken mindig így volt, és elmentünk Békés Csabára, Elmutatom ezt a sztorit, ez is egy nagyon érdekes, elmentünk egy sétára Gyulán, és van a gyulai szobornak egy nagyon-nagyon jellegzetessége, amit megkérdezett tőlünk, hogy ez mi ez az érdekesség, és nem tudtuk, és az, az a lényeg, hogy balkezes a katona lovon. A gyulai vár előtt van egy szobor, egy ilyen, ha jól emlékszem. Na mindegy, és akkor volt egy olyan, hogy, hogy na akkor, és igazad van, felsorolta a taktika értekezeten, hogy Egyesével a mi csapatunkat, meg az ellenfelet. Diszli Péter, Gulyás, Sallai, Mracskó, tehát így végig, Diszli, Diszli Laci, stb. stb. stb. Tehát valóban egy jó nevekbe. És megkérdezte tőlünk, hogy na akkor mi mit gondolunk róla, hogy melyik párod a jobb nálad? És akkor senki nem jelentkezett, és na látjátok, ez 10-0 ide, 11, de mivel idegen bejátszunk, itt csak 3-0. Oké, okay, azt adtuk volna, de kimentünk, és éjjel éjen és már vezetett a Békés Csaba. Ez volt az hiszem, az első forduló. A utána lévő két fordulóban még itthon nyertünk, a haladás ellen kettő óra, kettő de két 21-es góllal, tatabányával ikszeltünk, és akkor onnantól kezel lefelé mentünk. Volt egy beugró győzelmünk a Siófok ellen a Szurgent Lajos bácsi, ő volt akkor az az egy meccsen ezedző, és akkor valahogy ott szétcsúszott a csapat nagyon, és így jutottunk el, egészen az utolsó fordulóig egyetlen egy perce nem álltunk osztályzó helyen, mentünk az Újpesthez, és az Újpest akkor volt az, hogy három forduló végelőtt hat ponttal vezetett, én akkor még úgy tudom, hogy de már lehet, hogy kilenc pontos, három pontos óta rendszer, nem tudom, de tudom, hogy az MTK volt a bajnok esélyes, három meccsnyire a végétől, és mindenki azt gondolt, hogy az MTK úgyis fog egy pontot szerezni, és az a bajnok. Ha jól emlékszem, Vácon játszottak az utolsó fordulóban, és ö, talán a verebesség le is vitették az aranyérmet akkor oda, mi pedig Újpesten. És ö, egy nagyon érdekes meccs volt, mert ha az Újpest azon a meccsen nyert, de az, az MTK szerez egy pontot, akkor második az Újpest első az MTK. De az MTK kikap ö, Vácon, és az Újpest megver bennünket, akkor az Újpest a bajnok. Gól különbséggel, nagyon minimálisan, és arra emlékszem, hogy második féléből kettő vezetett a szabon, és ugott két gólt a, a, az újpestnek, kettő vezetett az Újpest, és adogattuk a labdát, kerestük, hogy majd megyünk előre, és egyszer csak a közönség fölugrott, hogy gól. És sirtelen mi nem tudok, hát itt a labda, hogy lenne gól, de kiderült, hogy akkor ugye mentek a körkapcsolás, és a, a vác gólt rugott az MTK-nál, és attól a perztől kezdve az újpest volt a bajnok. És onnatok kezdve már esélyünk nem volt ezt a meccset megfordítani, és abban a, ezzel, hogy a Vácz megvert az MTK-t, én úgy emlékszem, a Vácz megelőzött bennünket, és az utolsó forduló után kerültünk osztályzóra. Tehát egész évben nem voltunk osztályzó helyen, de maga az blama volt, hogy ide sodródtunk. Már csak az, hogy ha, ha csak nem osztályzom, de épp, hogy csak bemaradsz az is. Előtte lévő bajnokság, utána bajnokság, az az év az egy á, á, rémálom volt, és akkor jött a két Kazincbarcikai barcikai meccs, itthon egynúra nyertünk, tíz emberrel, ö, idegenben meg az első percben már vezetett a barcika, még a fán is emberek voltak. Hát itt azt hittem, itt a vége. És akkor ott sikerült egy jó labdát adnom a Csebondinak, ő meg a Gregornak, és akkor egy-egy Kettő egyre vezetett a Barcika, és akkor jött a Csehi -Tibi, nagyon szép szabadrúgás gólt rúgott, és akkor a bemaradtunk hazafelé jövet, Most már elárulhatom, talán nagyobb ünneplés volt, mint amikor bajnokságot nyerünk, mert, mert ezt azért nagyon nehezen éltük meg azt a tavaszt mi is, gondolom a szurkolók is. A győztes gólt se hallgassd mert ott úgy hogy te indítottad a szélsőt. Az első, a, az első gólnál igen, a csebanditén én indítottam, Lesajátszottak a barcikaiak, és a bagya mélyről érkezett. Még a, azt hiszem a Gundertakás közvetített, még azt is mondta, hogy les, de nem volt les, mert, mert mélyről jött a bagya, és a bagya adta be a Gregózsin, és abból lett a, a, az első gólunk. Igen. Így van, így volt. Mert akkor középást játszottam még. A, a, a ásványásokat középást játszottam. Érdekel még valami Tibia? Hát engem rengeteg, de inkább te is terülé fekérdést, <gül> vagy Kálmán. <gül> én, én, én tovább mennék már lassan az edzői időszakodra. Um, ugye akkor 2000-ben mint kiderült, utólag visszavonultál az NB1-től, és akkor még ut utána ilyen ilyen a BVSC-hez, majd talán szólnakon, játékos edző voltál meg, és ugye. utána elindult egy edzői karrier, aminek a végén, vagy nem is a végén, hanem egy viszonylag hamar visszataláltál megint Kispestre. Tehát pár év múlva újra Kispesten találunk, ha jól emlékszem 2006-ban? 2007 őszén. Igen, igen, bocsán, Igen. Um, Megmondom őszintén, ennek is volt egy hulláma. Én, a, én a, nem tudom, hol kezdjem, nem akarom nagyon kicsúszni az időből, szóljatok rám. Én ugye az a típusú ember voltam, aki, aki már tudatosan próbált erre a pályára készülni aktívjátékos korában. Akkor még nem voltak ilyen UEFA licenszek, de a, a mezei György rábeszélésére jelentkeztem a Testnevelési Egyetemre, és én elvégeztem a szakértőit. 96 nyarán államvizsgáztam. Így utólag életem egyik legjobb döntése volt, mert bár most ezzel a diplomával, bocsánat, hogy így mondom, kitörölhetem a, a, a popómat, de magát, amit kaptam abban a négy évben, az, az, az, az extra volt, mindenféle olyan tudományágat, illetően akár a kiegészítő tudományokat, biokémiától, pedagógia, pszichológia, élettan, anatómia, minden. Tehát én tudatosan készültem erre. Ö, és akkor ö, tulajdonképpen 2001-ben már utánpótlásban edzősködtem, 2001-ben játékos edzőként megkeresett a szólnok, oda mentem, nagyon jó sikerült. Ö, most látom viszont a sok fiatal edzőn, hogy é, ők még ezen az úton vannak, amin már én visszafelé jövök, hogy ez azért nem ilyen egyszerű, tehát nem leszel mindig a napos oldalon ö, edzőként olyan edzőt még nem láttam, aki csak sikeres. Nehezen, azt is nehéz viselni a sikereket, de a sikertelenséget még nehezebb. És akkor utána volt egy olyan időszak, amikor szerintem én nem jól jöttem ki a, a dolgokból, ugyanis bocsánat, egy darabig még igen, a szolnok utána reacba, utána, utána Vasas, és a vasas az egy, az egy tetszhalott vasas volt, azt el is temették, kiesett a csapat, és akkor én a Détánénak lettem volna pályáedzője, csak a Döme már délutára vissza is mondta, és akkor én ott ragadtam, az egy, az egy, az egy borzasztó állapotok voltak, és akkor én utána úgy elveszítettem a kedvemet is, és akkor elindultam egy civil élet irányába, mert nem akartam a családot kitenni abba azért, hogy most kapufára kifelé vagy befelé pattan a labda, vállalkozásunk lett, ezt 11 évig működtettük is. Mellette alacsonyabb osztályba edzősködtem, mert a futballtól nehéz volt elszakadnom. Ugye Velencéről beszélünk. Igen, most, meg vecsés. Tehát igen. A, vecsés, a Vecsés 2004 őszén át, tavasszal átvettem, és akkor 2005-2000 följutottunk MB2-be. A mai napig a Vecsés történetében ez volt a csúcs, hogy MB2-be feljutottunk, ott én lemondtam, szerettem lemondani azért, amikor azt láttam, hogy valami nem úgy működik. Büszke vagyok arra, hogy 20, 25 év alatt három helyről küldtek el a többiről, vagy én jöttem el, vagy, vagy, vagy lejárt a szerződésem. Tehát ez az egyik a vasos volt akkor. A másikat kicsit majd gondolom erre vissza fogunk térni a, a Honvéd, és a harmadik az most két hete az Ajka, tehát ez, ez, ez még nagyon friss. A többi helyről, és akkor Vecséssel lemondtam, és akkor kérültem Velencére. Ott is bajnokságot nyertünk a csapatommal, följutottunk nba ba de nem vállalták az, a vezetők, és akkor abba maradtam velük, hogy ha nekem lesz egy lehetőségem, akkor megyek. És ekkor jött a Supka Attila telefonja, hogy az NB3-as csapathoz edzőt keresnének, hogy lenne kedvem elvárnál. Most nyilván, hogy a Honvéd azonnal lévott jöttem, és onnantól kezdve megint itt voltam egy jó pár évig, egészen 2010-ig nyaráig, amikor a, az Egerváris anyim felkért, hogy legyek a válogatottnak a, a pályedzője és ott itt, itt a Honvédnál megint egy évet az nb 3 csapatnál voltam, két évet pedig a, az nb 1 csapat pályedzőjeként. Ugye itt a Pölöskei, Sisa és a Moráles idején voltál pályáedző, sőt, ha jól emlékszem, itt mutatkoztál először a padon, hiszen volt egy kupa meccs, pont a Szolnok ellen, ahol még a sisával négy egyre kikaptunk idegenben. majd itt Már mindenki temette a csapatot, és én emlékszem, hogy három núra nyertünk, egy barna kordzakó volt rajtad, ott állt előttünk a kispadon, nagyon-nagyon kevés néző volt azon a mérkőzésen, de valahogy megcsináltuk három núra, és akkor utána jött a moráles következő héten. Igen, a Moraleszra majd Jó. megkérem a Józsit, hogy mondjon el egy... Olyan szorítom, amit közösen átéltünk. Igen, hát ha erről az időszakról természetesen, már akkor is voltak nekem ambícióim ambicióm Szerintem anélkül ezt nem lehet csinálni. Viszont én tudtam azt, amit ma szerintem kevés fiatal edző tud, hogy ennek, ennek vannak lépcsőfokai. Például az egyik az, hogy az megye egybe is legyél edző, legyél utánpótlásba, legyél MB3-ba, legyél pályaedző. Tehát ne egyből a legmagasabb pócra kerülj, és akkor nekem, akkor már az MB1-ben prólicensz kellett, az még akkor nem volt meg, mert én 2010-ben vizsgáztam a próval. Ö, és én tudtam azt, hogy nem lehetek edző voltam. Igen, kilátástalan volt a helyzet, de arra emlékszem, hogy azt a Mackó rúgta a szabadrúgásból a harmadik gólt, és nagyon jól sikerült a meccs, jó hangulata volt, de akkor én már indultam egy handicappel negatív értelemben szerintem a Moraleszném, mert a lesz meg a a lelátón, és már, bocsánat, nagyon jól esett, hogy a szurkolók a Csábi kiabálták Kórusba. Egyébként ez később is megtörtént. Amikor Barcikának az edzője voltam, akkor mindkét tábor kiabált a nevemet. szerintem edzőnek ritkán adatik meg ilyen, és, és a mai napig hálás vagyok a szurkolóknak ezért is. És, és valóban gondoljunk vele a Massimot, hogy, hogy jött ő, és a szurkolók meg az én nevemet skandálják, tehát ő egy picit az első percetől kezdve úgy éreztem, hogy, hogy fél tőlem, vagy legalábbis ettől a szituációtól, de aztán utána nagyon összemelegettünk, miután életem a tolmácsa, mert ugye nyilatkozatoknál mindenhol kiderült, hogy a klubnak kell ezt biztosítani, és hát ugye külön tolmács nem volt a klubnál, életem az. És akkor utána ő lecsekkolta, és állítólag meg volt nagyon velem elégedve, és onnantól kezdve ez, ez működött. Hát volt egy prágai nyári felkészülési tornánk a... Kálmán, amire céloz, és valóban ott azt hiszem, egy két meccset játszottunk, és a, a Massimo eljött autóval, mert ő Münchenbe lakott, és, és onnan Prágából ő tovább akart jönni, vagy tovább ment is, és, és a második mérkőzés, amikor mentünk ki a, nem tudom, már kivel játszottunk, de jó kis torna volt egyébként, akkor ugye a szállodában nekem szólt a, a Massimo, hogy hát ő kocsival jön, mert hogy vége van a meccsnek, meg a diátad után megy haza Münchenbe. És és hát így, e szerint ugye felültünk a buszra, ki volt a helyettes, én voltam, mert mindenki, tőlem kérdezték, hogy mehetünk, onnan mehetünk, mindenki itt van, Massimo majd kocsival jön. És akkor kiértünk a pályára, már ugye bementünk az öltözőbe, innen, onnan, amonnan, és akkor egyszer csak jött a Massimo kisé magas adrenalin szinttel, kicsi idegesebben, és kezdte, hogy, hogy honvéd karrier finish, everybody, tehát mindenkinek vége lesz a, a karrierinek. Még a még a bérelt busznak a, a driverét is, tehát a buszsofőrt is kirúgta. Tehát volt egy ilyen, ilyen aspektus a történetnek, és akkor, <gül> hát igen, ott mindenki el lett távolítva, papíron, vagy bocsánat szóban, de hát aztán természetesen nem így volt. Ő egy, egy nagyon, nagyon magas hőfokon élő, égő edző volt. Szihésen jól nyúlt a csapathoz, nekem az a meggyőződésem, Ö, kemény emberke volt, de egy nagyon nagy hőfokon égő ö, ember volt. Tehát tudjuk ugye, hogy a Trapatónival együtt dolgozott, hogy olasz, egy dél-olasz ember, tehát ö, azért egy más, más világ. Dél-olasz? Lehet, hogy Észak-olasz, nem tudom pontosan így. Németországba jött annyiban. Igen, működjük 15-20 éve, ő volt a Trapatóninak a... Hát, hát tolmá, a pályájegyző a tolmácsából lett valaki. Igen. És később utána játékos megfigyelő lett, a, például Danilót is ő vitte, a hiszem, ha jól emlékszem, a Svájcba. Svájcba? Egyébként manapság is Svájcba. Danilót ő hozta? Igen. A Igen, Onnan jött akkor a Igen, előtt igen, előtt igen. Verem, igen. Csak a, aztán, amikor már vitték a Danilót, akkor, akkor ő már ilyen játékos megfigyelő volt. És ugye 2010-ig voltál Kispesten, utána volt egy kisebb kurflé, és 2014-ben találtál vissza ide. Itt ugye annyit érdekességként azért említsünk meg, hogy te 2014 őszét, Uh, még egy házán kezdted, és hát ugye nem más volt a pályadződ, mint Feckó Tamás, aki most jelenleg a kispestedzője, Szóval itt minden száli picit összeír egymással. Én uh, azt azért leszeretném szögezni, hogy uh, nekem, és ezt már többször hangoztattam, a honvéd az mindig is a honvéd marad, volt, van és lesz, uh, és ez nem fog változni. Tehát én nagyon-nagyon vágyultam arra, hogy a Honvédban edzősködjek. Még a mai napig is ezt elmondhatom akármilyen pozícióba. Tehát nem kell ennek ilyen lesz vezetői pozíciónak lenni, bár hozzáteszem, én, én pontosan az az edző vagyok, nem tartom magam fiatal edzőnek, de idősnek se. Talán pont a legjobb korban lévő, de viszont tudom azt, hogy nekünk képezni kell magunkat. Én elvégeztem tavaly előtt ezt a sportigazgatói master képzést. Elvégeztem a, az, adatele, az adatelemzői workshopot, ami nagyon-nagyon ami nagy tanúsággal szolgált nekem. Elvégeztem a scouton folyamot, amit a, a paunokpetiék tartottak. Mai napig is majdnem minden egyes továbbképzésen részt veszek. Lementem Pétre, a, a Raimond-Ferhány nemféle szakmai napra. Tehát én tudom azt, hogy minden téren nekünk az innovációt, amire most már egy egész iparági épül a futbalban. Nekünk ezzel azonosulnunk kell. Nem lehet az, hogy majd én ezt tudom, mert x éve a futbalban vagyok. Tehát én a mai napig is azt mondom, hogy én nagyon vágyottam arra, hogy Honvédnak az edzője legyek, és 2014 nyarán engem a, a Hemingway úr Gácspalival az oldalán, illetve Fábio Cordellával, ezt azért kiszeretném hangsúlyozni, hogy hát ő nem a, nincs kin az arca a szobámban nem is lesz, már bocsánat, hogy így mondom. A húteres nevezető étterembe találkoztunk, és akkor felvetődött, hogy én lehetnék a vezetője a csapatnak, ami azonnal hatalmas nagy adrenalint indított el bennem, de a parkolóba menet aztán le, lelombozódtam, mert szó szerint azt fordította nekem a nagy László nevezetű tolmács, hogy, hogy a Fábio Cordella azt mondja, hogy ő egy olasz edzőt szeretne, és hogyha véletlenül én mellettem döntene a, a Hemingway úr, akkor egy dolgom lesz, megmondani, hogy mit akarok játszani, és majd ő hozza a játékosokat. És akkor én azt mondtam neki ott a parkolóban, hogy mondom, jó, egyelőre várjunk ezzel majd ha ez erről döntés születik rá. Két napra fölhívott a Sándor Pista bácsi Lucjánszky kettős, hogy nyíregyházán van egy struktúra változás, változás a vezetésben, és lehet, hogy vezetőedzőt keresnek, hogy érdekelne engem. Mondtam, hogy természetesen MB 1 be akkor jutottak föl. Nagy hívásnak éreztem, ezt mondom, ez 14 nyarán volt, ez tulajdonképpen a egy évre rá, hogy eljöttünk a, eljöttem a a szövetségben dolgoztam három és fél évig áll mellett, illetve ilyen regionális ö, program szakmai vezetőként is. Tehát nagy keresztmetszetére ben láttam rá a, a magyar futballra. A mai napig is ez megvan, hál' Istennek. Már nem az állásom, hanem az, hogy rálátok. És akkor ö, így kerültem tulajdonképpen ö, ja, és akkor fölhívtam a Hemingvé urat, hogy akkor kellene nekem a válasz, mert az első honvéd. Tehát a honvéd igen, akkor ez természetesen eldőlt, de ha nem, akkor, akkor, akkor leülök tárgyalni a Nyíregyházával. Ez így történt, hogy ők visszaszóltak, hogy nem, akkor lett a Vérhúd edző, és akkor mennyire mentek. összejönnek a szállak, ő játszott azon a Számdúria meccsen, van, itt a Bozsi stadionban. Igen, és utána meccseltünk egymás ellen <suk> a Nyíregyházával, és akkor ott is így, nyertél. Igen, és akkor oda, oda kerültem le uh, Nyíregyházára, és valóban ott valahogy elfogyott a, a csapat. Tehát egyrészt egy feljutó csapat volt, egyrészt jól is indultunk, az elején nagyon jól szerepeltünk, Debrecen szertünk, akkor de, az egy Dob-Debrecen volt, itt a Honvédnál nyertünk, megvertük a pápát, egész jól szerepeltünk, sok néző volt, de aztán utána megsérültek Abdurra, manok, sok ráadásul nem is izomsérülés, is, lehetne egy edző hibás, hanem egyiknek a felkarjat tört el, a másiknak a Csuklója, tehát a kéz törések ráestek, oldózni akartak. Hát olyat nem kell, amit baleset veszélyes. És ugye elfogyott a csapat, és, és én lemondtam ott. Nagyon megköszöntem, a mai napig is jó kapcsolatban vagyok a Révész Bálintán. Nagyon megszerettem őt, mint tulajdonos, mai napig ő a egyháza tulajdonos, sok sikert is kívánok nekik. És érdekes módon akkor három nap múlva, pontosabban Szerdán volt a Gácspali, hogy, hogy tudnánk-e találkozni, mert akkor már Honvédnak nem volt edzője, beugró volt a Jasper, és október 23-án egy feltételen volt, hogy a, a fábionál legyen ott, Ö, nem is volt ott, és hárman ott meg is tudtunk állapodni, és így kerültem ide, álmaim egyik feladatát kaptam. Azt kell, hogy mondjam, hogy én azóta mindig úgy fogalmazom meg, hogy jó helyen voltam, de rosszkor egész jól ment ez egy darabig, aztán február ez elfogyott, mert ott tudjuk, hogy sajnos olyan irányba mentek el a dolgok, hogy én hittem abban, hogy a Honvéd Akadémiában van potenciál, lesz potenciál, és sok mindent lehet ő rájuk építeni, gondoljunk el egy olyan akadémistát, aki négy évig ott él az életét a szélén és alig várja, hogy átlépjen a felnőtt csapat küszöbén, és egyszer csak valaki leszáll a repülőről, Ferihegyen egy hátizsákkal, egy futballcipővel, jó esetben volt nál a futballcipő, Roborsetben nem, és akkor következő héten már benn van a felnőtt csapat öltözőibe. A botkát én akkor hoztam vissza Kecskemétről, a Bobált testvéreket, az egyik sopromba volt, a másik már nem is tudom, hogy hol, a Darubence ott edzett velünk, a Lőrinczi Attila, ezekben nagy potenciál volt, sajnos ezeknek pont ez a lépcsőfok maradt ki, hittem abban, hogy, hogy ezek, ezek jobbak annál a dél-amerikai kontingensnél, akik megérkeztek, és akkor ez valahogy megfojtott engem, elfogyott a levegő, de mint tulajdonosnak el kellett fogadnom a Hemingway úrra mai napig is. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolgot csinált a Honvéddal, megfizette a tanulópénzt az elején, de későbbiekben nagyon kitanult ezt, és nagyon profi klubot tudott csinálni, és, és utólag is, talán nekem lett igazam egy picit, mert a Márkó került utánam, ő még játszotta ezeket, első három meccsén egy pont lett, utána, bocsánat, elküldte őket, volt, amelyik meg se a májust, és bemaradtak, és a következő év, két évben pedig már bajnokságot nyertek, ami, ami extra volt, és a Márkónak a mai napig is egy nagy gratuláció ezért, másokért sért másért is. És és nagyon örülök, hogy valahol azon az úton sikerült ezt elérni, honvénnak, amit én is kielőttem, csak. Nekem már nem volt erre időm, ezt megvalósítani. Ugye foglaljuk össze azt, azt a karrier részt, amit itt Kispesten töltöttem, hogy ez öt bajnoki volt, meg egy kupa meccs a Fradi ellen. Tehát egy elég rosszul is. Nem nyertünk. Nem nyertünk, mértünk, ugye 11-esekkel estünk ki, ha jól így emlékszem. Van, így van. Egy elég nehéz feladattal indultál, és egy nagyon széteső csapattal. Hát tulajdonképpen igen, belecsöppentem én, de hogyha. Most hogyha nyilván egy józan észre az ember ezt elkezdi mérlegelni, hogy most mit vállal el, de én a Honvédnál nem is gondoltam józan észre. Ott már nem a Honvéd részéről, hanem részemről. Ott egyértelmű volt az emocionális része, hogy Honvéd engem hó, gyerünk. Azért próbáltam harcolni, hogy próbáljuk azt elérni, amit, amit én szeretnék, vagy mi szeretnénk, mert azért ebben voltak társaim is. És bocsánat, még visszakanyarodva az előbb említetted, valóban a feckot, én vettem oda Nyíregyházán pályágyzőmnek, mert nem volt stábom, és a van nagyon jó kapcsolatba kerültünk, neki akkor egy nehezebb időszaka volt az életében, én ebben próbáltam segítenem csak szakmailag, emberileg is, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és, és nagyon örülök, hogy a honvédelő ilyen sikeres, és szurkolok is nekik, mert tényleg nem ö, olyan emberül a honvéd élén, aki aki, aki nem való, és kanyarodok erre a honvédos időszakomra, hogy ott egyértelmű volt, hogy én azt szerettem volna ezt egy kicsit struktúrálisan átalakítani, és az elején a, a Hemingway úr nagyon partner volt ebbe, és utána ez megváltozott. Biztos vagyok benne, hogy az előbb említett olasz embernek a hatására, akiről most inkább. Nem Igen, nem ott most. ugye nyolc légiós jelent meg egyik pillanatra a másikra az öltözőben, vagy még több, de nyolcat mutattak be végül. Igen, visszatérve az őszre, elindultunk és játszottunk egy, egy. Uh, Fradi Kupa meccsen indultottunk. 0-0 lett, és uh, hosszabbítás is 0-0, és 11-esekkel kikaptunk, és nagyon fiatalok, a bobál, ezek rúgták, és utána kérdezték tőlem, hogy miért a fiatalok. Hát azért, mert a, a Portia, aki X meccsen a lábába állítólag játszott Spanyolországban az nem vállalta, meg az idősebbek nem vállalták. Hát most nem tudom lögdösni a 11-es ponthoz, hogyha ezek nem akarják rúgni, meg Alcibiá, de meg nem tudom, hogy hívták őket. Uh, bár bocsánat, tudom, hogy, hogy hívják őket csak. Csak az egy, egyébként nem lett volna rossz futbolista, csak, csak uh, furcsa volt. Uh, visszatérve a. A, a, Igen, a nagyon volt. A, uh, erre a meccsre, tehát az egy jó meccs volt. Nagyon jó visszajelzések voltak, uh, akár a nyilatkozatom kapcsán, akár. A, uh, éreztem, hogy ismét visszatér a honvéd táborba, ott vagyok közöttük. Aztán utána mentünk a Vidihez 1 0 kikaptunk a Karióféle vidinél, aki később bajnokságot nyert, úgyhogy az utolsó percekben húzták az időt, ott a Juászróliék, a cipőjüket ledobták, meg stb. Még mondtam is, hogy talán ez egy jó üzenete van ennek. Sajnos utána játszottunk a Fradival is egy bajnokit, ott 3 2 az utolsó utáni pillanatban Alcsi Biedet csinálti 11-est a, a Bödével szemben, kettő, vezettünk is kettő egyre, úgy emlékszem, nem sikerült a, a pontszerzés. És akkor végén volt Győri, itthon akkor a Győr egy jó csapat volt, kikaptunk kettő úra ott szerintem talán ott volt az első mer mert ott rosszul raktam össze a csapatot. Pápánik szeltünk, ahol egy Kamu 11-esre egyelítettek, a pápaik, egy núra vezettünk. De a lényeg az az, hogy tényleg egy nagyon heterogén öltöző volt. Borzasztó. A proszedbetetem az első meccsen, soha nem felejtem el a Dani-t. Meccs után mondom neki, ért, mert nálam mindig van értékelés. Mondom, Dani, mennyi, mikor, mikor játszottál felnőttben? Én nem játszottam, a Tartsiba játszottam. És akkor persze, hogy láttam, hogy a 70. percben már nem tudott lépni. Szóval ezek az emberek, én úgy gondolom, hogy akkoriban több megbecsülést érdemeltek volna, a szakma részéről, nem a vezetés részéről, a szakma részéről. És hát sajnos be kell valahol, nem úgy sikerült ö, a, az őszöm, de az egy, az egy hirtelen jött történet volt. Ezt szerettem volna a télen átalakítani. Aztán ugye, te által említett időszakén már nem nagyon szeretek erről beszélni, de ott volt nekünk sajnos, így utólag nem vagyok teljesen rá büszke, de úgy voltam vele, hogy azért teljesen őének ne nézzenek. összecsattanásunk a Fábió részéről, és a Fábio azt mondta, hogy én nagyon jó ember vagyok, de rossz edző mire én egy platformon vagy egy, egy tévéműsorban ezt lereagáltam, de aztán utána én ezt most már le is akartam zárni, most ez már régen is volt, csak ugye egy annyit mondtam, hogy igen, hát fontos az emberről, hogy mit mondanak, de az még fontosabb, hogy ki mondja. Most ez nem feltétlenül Fábio kordele volt az életemben, akinek a véleményére én adtam, vagy adnek, vagy adni fogunk, mm. ha csak nem a borászatról van szó. És az a 8-9 érkező játékos nem mind dél-amerikai volt, volt abban, a vált, hogy mit tudom én, teljesen kutyaütők voltak, vagy, vagy inkább idő kellett volna, hogy utolérjék magukat, amire gondom nem volt lehetőség. Figyelj, most ezt már nyilván honvédszurkolókkal beszélgetünk. Én úgy gondolom, hogy joguk van meg tudni, hogy mi történt, de nem akarok senki ellen beszélni. Én azt gondoltam, hogy három héttel a bajnoki rajta előtt, amikor egy kiesés ellen küzdett csapat, akkor nekik egy, egy kiegyensúlyozott öltözőre van szükség. Tehát egy kiszámíthatóságra, egy, egy olyan öltöző, ami, ami tudjuk, hogy egy mai napig ez, amíg nem e foci lesz addig, amíg futbolistákra, meg edzőkre van szükség, addig, addig ez nagyon fontos az öltöző. És én azt gondoltam, hogy, hogy ehhez nekem az kell, hogy egy tényleg egy olyan öltözőnek kellene. Most ebben nem fér bele, hogy három héttel, két és fél héttel a vége előtt hat-nyolc olyan új embert küldünk be az öltözőbe, akikről azt se tudjuk, hogy kik. Tudjuk, mert van, volt róla a videóanyag, meg stb., de nem győztek meg bennünket itt helyszínen arról, hogy ők nekünk erősítések. És arra, arra, abban maradtunk azért a, a Hemingway úrral, akit hangsúlyozom, mai napig tisztelek és becsülök, amit a Honvéddal csinált utána, gratuláltam is többször neki, hogy nekünk nincs időnk arra, hogy majd, majd értéket teremtünk, mert az a helyzet nem az volt, hogy most értéket teremtünk, az érték az az volt, ha bemarad a csapat. Mert az, az lett volna nagy presztízs, illetve gazdasági veszteség, ha kiesik. Tehát ott nekünk a, nem volt arra időnk, hogy majd jól lesz májusban, meg majd. Volt olyan játékos, aki leszállt a repülőről, első edzésen az edzés a 20. perc, mert ő nem tud futni. Most gondoljunk bele, ezzel, az, ezzel a játékossal mit kezdhet egy két és, fél év múlva, két és fél év múlva kezdődő bajnokságban a vezetőedző. Tök mindegy, hogy hogy hívjuk. A Márko nevében nem szeretnék beszélni, de látható volt, hogy az első három meccsen ezek szerepet kaptak, egy pontot sikerült szerezni, aztán Márko is látta, hogy hát ez nem megoldás, és hál' Istennek ö, megtette azt, amit én is akartam. Tehát ö, nem voltak kész azok a játékosok arra, hogy akkor abban a helyzetben ők, ők és láthatóan visszatért a Márko is azokhoz az emberekhez. Volt potenciál, hidd de botkát visszaszam vécseik itt voltak, nagygerik itt voltak, tehát a bobálok, most, meg azért volt jó külföldi, is, a Godoy, azért ne felejtsük el, a Godoy ez egy nagyon jó futbolista volt, a, egy panamai válogatott volt, vagy a Jula. Tehát ö, ö, én nem azt mondtam, hogy ezekre nincs szüksége a Honvédnak, szüksége van Julára, godóira, de nem Traorira, nem Partiára, meg ne soroljam kikre, akik már egyébként itt voltak, és ezekhez csatlakozott még 5-6-7 ember, akik, akik, akik nem tudjuk, hogy abban a helyzetben ő majd mi lett, de hát nagyon sok minden nem lett belőlük. Egyedül az L.S. játszott később a Bundesligába. Így van. Egyébként ő akkor nagyon egy nagyon fiatal belsővédő horvát fiú volt. Ő, őt, a punoszsevácot, ezt a kettőt én is támogattam Egyébként mert talán ők voltak a legközelebb ahhoz, hogy nekünk segítség lett volna akkor. De ez már történelem, de most arról beszélünk. <gül> Kedves hallgatók! Ennek a résznek itt most vége, azonban hamarosan jövünk a következő epizóddal, amiben Józsival arról beszélgetünk, hogy milyen minőséget képvisel az idei MB2-es bajnokság, és hogy miért lehet az, hogy mostanában mintha nyerősen nyernénk meg a meccseinket. Maradjatok velünk!